Papagalul verde Pista 2 1910. Marta pleacă să găsească liniștea sufletească la o mănăstire din Algeria, condusă de o soră vitregă a soțului ei. E frământată de problema serioasă a divorțului pentru a se căsători cu Charles de Beauvau-Craun, vizitează Bulgaria împreună cu soțul ei cu două prințese Murat, Emanuel Bibescu, prinsul Leon Ghica și locotenentul Cantemir. 1911. Moare la București de Holeră, Jean, sora mai mare a Martei. 1912. George Bibescu îi cumpără palat Magoșoia, fost proprietate a surorii lui Vitrege Nicol Bibescu, abjură credința greco-ortodoxă și trece la catolicism fiind îndrumată de Abatele Munie. 1913 România intră în al doilea război balcanic alături de Grecia și Serbia împotriva Bulgariei. Marta devine sora de caritate. 1914. Călătoria în Spania pe urmele lui Chateaubriand. Alături de familia regală română, primește la Constanța vizita familiei imperiale ruse. Vizita la Londra, unde întâlnește pe sa Eugenia, văduva lui Napoleon al III-lea. 1915. Marta cunoaște la București pe lordul Thomson, detașat la legația engleză de aici pentru a convinge guvernul să intre în război alături de tripla alianță, Antanta. Moare regina Elisabeta a României. La 24 septembrie, Posada, reședința soților Bibescu, e mistuită de un incendiu misterios. În 1916, România intră în război alături de forțele aliate. În decembrie, Bucureștiul e ocupat de trupele germane. Marta rămâne în capitală pentru a lucra ca infirmieră la spitalul 118. 1917 e silită să se expatrieze ca urmare a presiunilor exercitate de guvernul german. După o carantină în Austria și Boemia, își regăsește mama în Elveția. Se sinucide la Londra Emanuel Bibescu, una din iubirile de tinerețe ale Martei. 1918 se semnează în pădura de la Compien armistițiul dintre aliați și Germania, care pune capăt primului război mondial. Se sinucide în Italia în casa surorii ei, Matlen, 40 di Zulina, Marguerite, sora mai mică a Martei. Evenimentul va fi transcris în romanul Papagalul Verde. 1919, Marta se deplasează la Londra pentru a participa la căsătoria lui Antoine Bibescu cu Elizabeth Esquith. 1920, o altă vizită la Londra unde are prilejul să-l întâlnească pe Winston Churchill. 1921, la Paris, Marta face cunoștință cu René de Jouvenel, ziarist și politician socialist radical de care se îndrăgostește. Romanța lor nefericită va servi mai târziu ca temă romanului ei egalitate. 1925, căsătoria fiicei ei Valentina cu prințul Dimitrie Ghica Comănești. 1928, se naște Jean-Nicolas Ghica, primul nepot al Martei. 1929. Călătorie în Spania la curtea lui Alfons al XI-lea. 1930. Voiași la Londra pentru a revedea pe Lord Thompson. La 5 octombrie moare Lord Thompson ca urmare a prăbușirii dirijabilului R101. 1931. Marta începe o legătură sentimentală cu Ramsey MacDonald, primul ministru al Angliei. 1932, călătorie în Italia, Constantinopol și Viena. 1933, moare Ana de Noaie, adversara ei literară și politică. 1934, călătorie în Italia, apoi la Tripoli, unde se alătură soțului ei. Călătorie în Statele Unite împreună cu soțul ei. Sunt primiți la Casa Albă de către președintele Roosevelt și soția lui. 1935, Marta se mută la Paris într-un apartament de la etajul 2 la numărul 45 pe Cai de Bourbon. Prim-ministrul Angliei J. Ramsey MacDonald demisionează în ianuarie. Vizita la Ragusa, unde îl întăvărășește pe soțul ei George la Congresul Federației Aeronautice Internaționale. 1936 e primită în audiență de Mussolini la Roma. Vizita lui Antoine de saint Exupéry la Mogoșoia. 1937. Moare Ramsey MacDonald. 1938. Vizită la Viena, Londra și apoi Berlin, unde îl revede pe prințul moștenitor al Germaniei, acum în disgrație. Vizită la Hermann Göring, mareșalul aerului în al Treilea Reich. Moare la București, Regina Maria a României. 1939. Vizită la Londra, unde îl cunoaște pe George Bernard Shaw Germania atacă Polonia la 3 septembrie, Franța și Anglia declară război Germaniei fasciste 1940. Vizită la Paris și la Roma România pierde Basarabia, Bucovina de Nord, o parte din Transilvania și sudul Dobrogei La 6 septembrie, regele Carol al II al României abdică La 25 noiembrie are loc o percheziție legionară la Mogoșoaia 1941, la 2 iunie, moare George Bibescu, soțul Martei, e înhumat în capela Bisericii Sfântul Gheorghe din București. România se alătură Germaniei în războiul împotriva Uniunii Sovietice. 1942, vizită la Paris și Veneția. 1943, vizită inopinată la Constantinopol, poate pentru a negocia ieșirea României din război și condițiile unui armistițiu. 1945. La 7 septembrie, Marta părăsește definitiv România la bordul unui avion englez cu destinația Napoli, de unde se îndreaptă spre Paris. Marta e aleasă membră a Academiei Regale de Limbă și Literatură Franceză a Belgiei. 1951. Moare prințul moștenitor al Germaniei. La 2 septembrie moare Antoine Bibescu. 1960 apare la Plon la Paris, primul volum dintr-un ciclu autobiografic intitulat Nimfa Europa. 1962 Marta Bibescu primește crucea Legiunii de Onoare. 1963 e primită la Palatul Elizei de către Charles de Gaulle, președintele Franței care o admira. 1972, Marta Bibescu moare la Paris ca urmare a unui atac cardiac. Conform dorinței ei, e îngropată la cavoul soacrei sale de la castelul din Menar. Epitaful ales de ea este următorul. Mart Bibescu, écrivain français. 2. Opera 1908, Cele 8 paradise, note de drum din Persia. 1909, premiul Academiei franceze pentru Cele 8 paradise. 1912 Alexandru Asiatic, Alexandru Asiaticul, biografie. 1921, fică a lui Napoleon, Prefață. Memoir de Pre Milly de Pelapra, Contes de Brigode, Francaise de Chimet, avec un introduction par la Frances Bibescu. 1923, Izvor țara Sălciilor, Roman. 1924, Papagalul Verde, Roman. 1925. O vizită la Beșluiri, evocări 1927. Catrin Paris, roman 1928. Turcoaza, povestiri La bal cu Marcel Proust, evocări literare Nobleță de robă, articole asupra modei patru portrete, portrete de bărbați, biografii 1929. Zile în Egipt, note de drum Casa Bunului Dumnezeu, evocări 1930. Pagini din Bucovina și Transilvania, evocări. 1931. Cruciadă pentru Anemona, scrisori. 1932. Destinul Lordului Thompson of Carrington, urmat de Smaralda. Introducere, prefață de Ramsey MacDonald. 1933. Scrisori ale unei fice a lui Napoleon, prefață. 1934. Scrisori ale unor luptători englezi, traducere și prefață. 1935. Egalitate, roman. O fică necunoscută a lui Napoleon, prefață, râsul naiadei, eseuri. 1936. O dragoste tandră a lui Napoleon, Marie Valevska. Biografie publicată sub pseudonimul Lucille Ducot. Imagine de Epinal, articole. 1938. Catia sau demonul albastru al țarului Alexandru, publicată sub pseudonimul Lucille Duca. 1939, foi de calendar, Mișcela Nea. 1946, In memoriam, abatele Münie și Lady Leslie. 1947, călătorul Voalat, scrisori adresate Ducelui de Ghiş și alte documente, îngrijire de ediție. Pont Labim sau marea pasiune a Ducesei Dubom, biografie. 1948. Calin sau Aventurile nebunești ale Ducesei de Berii, Biografie. Roma în sfârșit regăsită. Evocări. 1950. La Duchesse de Guermont, Lord de sade, comtesse dușevinie. Scrisoare adresată de Marcel Proust, comtesse de dușevinie. Introducere. 1951. Povestea unei prietenii, corespondența mea cu abatele Munier, Îngrijire de ediție. Volumul 2 va apărea în 1955, iar volumul 3 în 1957. 1953 Teodora sau darul lui Dumnezeu Evocare. 1954 Premiul Academiei Franceze pentru întreaga operă. 1956 Churchill sau Curajul Biografie. 1957, Elisabeta II, biografie. 1960, Nimfa Europa, evocare istorică. 1965, în memoria lui Salomon Reinach, conferință. 1967, unde cade trăsnetul, evocare istorică, volumul 2 din ciclul Nimfa Europa. 1968, Îngrădina lui Marcel Proust, articole Grădina Sulamitei, extras din Îngrădina lui Marcel Proust, un articol despre Contesa Du de Greful 1970, Confesorul și poeții, evocare a abatelui Mounier Doctorul Gustav Celbun, evocare biografică 1972, Schimb de scrisori cu Paul Clodel, scrisorile noastre nepublicate, corespondență fără dată, 1930 și Destinul Lordului Thompson of Carrington, Smaralda. Fără dată, 1930 și Izvor, țara sălciilor cu o prefață de Mihail Sadovenu. 1976, la Balcu Marcel Proust. 1979, Jurnal Politic, ianuarie 1939, iunie 1941. 1990. Katia, Demonul Albastru, București, Asociația Prietenii Cărții. 1991. Katia, Demonul Albastru, ediție îngrijită de Flora Miu. 1992. Corespondența cu Paul Clodel, scrisorile mele inedite, în românește de Maria Brăescu și Gheorghe Lăzărescu. 1993 O Fică Necunoscută a lui Napoleon, ediție îngrijită și cuvânt înainte de Ion Grecescu. În anul 1983, la editura Minerva a apărut lucrarea Interferență Românești în opera Martei Bibescu de Maria Brescu. Prefață și tabel cronologic de Constantin Popescu. Lui Antoine Bibescu. Mai ți minte scumpul meu, antoan acea dimineață de primăvară când mergeam pe Champs-Élysées discutând despre geniul rus, tu, George și eu, fără să ne dăm seama atât de animată era discuția noastră că ora dejunului trecuse și eram singur pe bulevard. Mă sfătuiei să citesc întreaga opera lui Dostoevski? Eu îți spuneam că citisem la insistențele tale, frații Karamazov, că-mi să de ajuns și că n-aveam chef să mai deschid un roman rusesc înainte de venirea iernii. Refuzam să mă îmbolnăvesc din adins mai mult de dată pe an. Tocmai mă refăcusem. Nu, n-aveam să citesc idiotul în acel an. George a fost de părere că exageram importanța lecturilor. Ducem în noi boala lui Dostoevski, mi-a spus el, eroii lui sunt oameni. Sunt în primul rând ruși, am răspuns cu acea fermitate pe care tu o numești încăpățânare. Dar un rus e la fel ca tine, ca mine, ca oricine din jurul nostru. Nu-i diferit de noi decât în închipuirea ta. Nu, nu-i la fel și dovada ajunsesem la colțul străzii la Boetii când un trecător ne-a tăiat drumul și, luând-o la dreapta, ne-a depășit și s-a îndreptat ca și noi spre etoal. Pe bulevardul care la acea oră nu era populat decât de pomi, acest plimbărăț singuratic și noi trei ne-am uitat unii la alții fără să respectăm bunele purtări, la fel ca niște oameni care se întâlnesc în deșert. Omul era înalt și purta barbă blondă, avea nasul scurt, pomeții oblici și o privire vicleană. Din buzunarul hainei lui Blumarin se vântura capătul unei batiste de mătase de un roșu viu. Pălăria îi era bine înfiptă pe ceafă, sigara lui mirosea acădelniță. Deși nu s-a întors, părea nu știu de ce să ne observe cu urechile lui Iar dovada, îl vezi pe acel domn, ți-am spus eu, nu-i ca alții, pentru că e rus Nu-i rus, mi-ai răspuns tu Ba da, e rus, sunt sigură că e Vrei să faci pariu? Sigur Nu exista niciun motiv să mă tem Cum aveam să aflăm vreodată numele acestui trecător Care începuse să se îndepărteze între timp Călcând cadențat cu un mers de militar rus firește Uitasem să contez pe pasiunea ta față de adevăr, care la noi ceilalți s-ar putea numi indiscreție. Ai grăbit pasul, te-am văzut cum ajungi din urmă pe necunoscut, cum duci un deget la pălărie pentru a-l saluta în clipa când i te-ai adresat și când te-am auzit pronunțând aceste cuvinte îndrăsnețe. Scuzați-mă, domnule, am făcut pariu cu o doamnă, vreți să-mi spuneți ce naționalitate aveți? Omul s-a întors. Într-o străfulgerare mi-am închipuit scena care avea să urmeze. Două posibilități. Trecătorul se supără, vă insultați, apoi vă luați la bătaie. Domnul nu se supără, atât că îți spune cu un zâmbet trist, De acord, domnule, dar mai întâi prezentați-mă doamnei. Pentru a nu mai vedea ce avea să se întâmple, am înșfăcat brațul soțului meu și l-am împins spre o florărie. Fugeam, dar nu destul de repede, pentru a nu auzi răspunsul interlocutorului tău. Cu plăcere, domnule, sunt spaniol Îți dedic acest eseu romantic în amintirea unui pariu pierdut O poveste însă reamintește o alta Compunând această povestire unde moartea are un rol mai important decât viața Mi-am amintit de o altă plimbare în timpul cărei a mai făcut să reflectez La ceea ce constituie exact subiectul acestei cărți Într-o zi pe când ne plimbam pe sub de pe Avniu Gabriel Ne-am încrucișat cu un convoi funebru Trecătorii își scoteau pălăriile Tu n-ai făcut nimic și ai continuat conversația Atunci când ți-am reamintit Puțin iritată lipsa ta de respect Nu mi-ai răspuns, ci adresându-te Unui necunoscut care tocmai se îndrepta spre noi, ți-ai scos pălăria Cu un gest elegant și i-ai spus Vă salut, domnule, pentru că sunteți în viață Mart Bibescu Partea 1 Capitolul 1 Sasha Există ruși de Nisa, așa cum există violetă de Parma sau de Toulouse, aparținem cu toții acestei spețe înrudite cea a rușilor din Biarritz. Eram o familie de la Moscova pe coasta de Argint. Eram însă o familie îndoliată. În asta consta originalitatea noastră, primul din titlurile noastre. Mai mult decât averea noastră, mai mult decât marele număr de copii și de servitori și mai mult decât enorma clădire ridicată de tatăl nostru între parc și plaja noastră, nenorocirea ne acordea un fel de superioritate asupra altor familii străine și chiar și un fel de lustru. Căci doliul e întotdeauna strălucitor, îi înfrumusețează pe cei care îl poartă, și îi evidențiază acoperindu-i cu umbre așa cum face noaptea cu stelele. Toată tinerețea mea a sclipit de strălucirea ei funestă. Se întindea de la părinți până la noi, de la oamenii noștri până la lucrurile noastre, învăluind în splendoarea ei tristă livrelele, cheilor și mașinile, doicile și guvernantele. Rigoarea ei se potrivea de minune severității educației noastre creștine. Eram fetițe nefericite care, sub întrumarea lui Miss Grey, o englezoaică, sau mai târziu, sub tutela domnișoarei Vjersneska, o poloneză, am fost tot timpul conduse de o mână de fier într-o mănușă neagră. N-am cunoscut decât târziu motivul acestui doliu în care mama s-a încăpățânat să rămână toată viața. Crezusem mai întâi că atât eu, cât și surorile mele, eram sortite culorilor alb și negru din motive de rasă, așa cum sunt cioconitorile sau câinii foxterieri. Credeam de asemenea că albul se va diminua pe măsură ce creșteam și va lăsa locul la tot mai mult negru. Mai târziu, din discuțiile dintre bone și guvernante, am aflat că părinții mei își pierduseră Nicul fiu. Surorile mele mai mari, Ann și Elizabeth, nu pomeneau niciodată de fratele care murise mai înainte ca eu să-mi amintesc. Avea opt ani, iar eu doi. L-am privit fără să-l cunosc, m-a atins și nu l-am simțit, fără să știu vreodată că l-am avut, cum mă puteam plânge că-l pierdusem. Și totuși, încă din prima clipă când am fost capabilă să înțeleg, am auzit cum i se lamenta pierderea, mama plângând fără încetare moartea Îngerului ei, până într-acolo, încât multă vreme l-am crezut plecat la cer și gata să se întoarcă pe pământ. Părinții mei încercau cu disperare să-l facă să revină pe lume, folosindu-se de orice mijloc cu putință și chiar și de unele mai misterioase, de care credeau că dispun, astfel încât într-o bună zi am început și eu să-l caut pe acest frate de negăsit și de atunci am dobândit sentimentul că l-am pierdut pe vecie. Ascultând pe părinții mei vorbind despre el, n-ai fi putut să ghicești că plângeau un copil atât de mic. Ajunsese răpene simțite să confunde ceea ce fusese cu ceea ce ar fi putut deveni. îl dădeau ca exemplu tot timpul. Dacă ne recitam greșit lecțiile de franceză, ni se lăuda imediat ușurința cu care el învățase latina și greaca, limbi de alminteri grele. Mi-a trebuit mult timp ca să pricep că la vârsta la care murise el, cunoașterea limbii latine nu putea să depășească rosa, trandafirul, iar din greacă n-ar fi putut cunoaște decât cuvântul alfa. În închipuirea părinților mei, fratele meu continua să crească și să dobândească toate calitățile, toate gradele militare, să primească toate recompensele. Dacă se întâmpla ca părinții mei să citească în ziar că un tânăr câștigase o cursă sau o regată, ei spuneau ar fi câștigat și el. Sau că un alt tânăr a reportat succesul la școală, le-ar fi reportat și el. Când s-a înălțat primul avion, tot el ar fi cucerit și aerul dacă ar fi apucat să trăiască. Timp de 20 de ani, mama a tremurat la lectura tuturor realizărilor militare, sportive sau științifice de care citea, închipuindu-și că fiul ei le-ar fi obținut pe toate. Băiatul nu creștea numai ca forță și ca înțelepciune, dar și ca frumusețe, depășindu-ne tot timpul. Dacă o invitată făcea o gafă complimentând pe mama asupra chipului frumos al uneia dintre fiicele ei, mama se grăbea să răspundă. A, dacă l-ați fi cunoscut pe fiul meu, nici nu v mai uita la ea." În casă existau jucării și jocuri interzise pentru că aparținuseră fratelui meu. Un arc cu săgeți și o țintă pictată în roșu, negru și alb, atârnate într-un colț în hol și patine cu rotile de care nu aveai voie să te atingi. Iar în grajd, un cal alb încântător, murise de bătrânețe, fără ca cineva să fie îndrăsnit vreodată să se urce pe el sau să-l conducă, din ziua când trăsese până la biserică sicriul tânărului să fiecare aprilie readucea aniversarea funebră. Pietatea părinților mei în privința amintirii fiului lua atunci o notă de exaltare fotografiile lui erau înconjurate de flori și de lumină. I se expuneau hainele pe patul în care murise. Încăperea se transforma într-o capelă de rugăciune. Nu se stătea decât în genunchi. Din prag, unde ni se îngăduia să ne rugăm, surorile mele și cu mine zăream un fel de altar format de un scrin acoperit cu o față de masă albă de comuniune, iar între vază și candelabre, o imagine a lui ținută de obicei ascunsă. Era o fotografie mărită care îl reprezenta întins cu capul odihnindu-se pe o pernă plină de trandafiri. Astfel culcat, părea mai mare. Era îmbrăcat într-un costum de marinar, al cărui guler larg îi dezvelea gâtul. Din buzunarul hainei ieșea capul lucitor al unei fluier de argint. Părul, crescut lung în timpul bolii, îi arunca pe obraj umbra unor favoriți, îmbătrânindu-l și dându-i aerul de a fi deja acel tânăr care nu avea să fie. Pleapele și buzele închise păreau să conțină o privire, cuvintea căror reținere îl umplea de bucurie. Părea să tacă zâmbind la gândul unui secret încântător. Cu ce tristețe priveam această imagine. Nu ne era arătată decât dată pe an. O vedeam prin lumina tremurătoare a lumânărilor care îi dădeau o tresărire de viață, animarea unui somn fericit. Îi adresam rugăciunile mele. Îi spuneam, te salut frățior plin de grație, ești binecuvântat între toți copiii mamei mele. Simțeam pe atunci extazul pe care alte fetițe îl încercau în fața pomilor de Crăciun, a zilei Sfânta Maria și a zilelor de naștere, sărbători pioase din copilărie, ale căror bucurii ne fuseseră refuzate pentru că în lipsa fiului ei, mama nu mai suporta revenirea lor. De când fratele meu nu mai era acolo, la noi acasă nu se aprindeau luminile festive decât în ziua aniversării morții lui. Am devenit conștientă cu timpul de a fi asistat în casa părintească la nașterea unei religii. Dispărutul era prezent pretutindeni, iar noi, copii vi, contam mai puțin decât această umbră și nu ocupasem niciodată inima și casa părinților la fel ca el, căci negoniseră de fapt din ele. Revoltele noastre copilărești erau reprimate cu aceste simple cuvinte. Fratele vostru n-ar fi făcut asta. Era modelul nostru în toate privințele, crescusem cu sentimentul lipsei de demnitate morală în comparație cu cea care era perfecțiunea însăși, încercând în zilele noastre bune să se mânăm cu el, dar și disperând de a fi eșuat în zilele noastre proaste, care erau de departe mult mai numeroase. Fratele nostru care ne ești în cer, facă-se voia ta! Era rugăciunea neleguită, învățată de la mama. O repetam cu o pasiune crescută în unele zile tulburi ale vieții noastre, când se aștepta în casă nașterea unui nou copil, care de fiecare dată trebuia să fie el. O primă fetiță se născuse la prea puțin timp după nenorocirea care o lovise pe mama. Zămislită în lacrimi, Olga apucase să vină pe lume cu fața galbenă și mărăciunea hipertrofiaților cu probleme la ficat. Niciuna dintre săturile ei nu reamintea chipul frumos al fiului dispărut, folosit de mama în mintea ei, drept model pentru noua față. Peste doi ani, concepută în aceeași speranță de mentă, o altă fică vedea lumina zilei. Încă o dată, fiul mult iubit refuzase să se reîncarneze. Înlocuitoarea nu înlocuia nimic. N-am mai abandonat doliul la timpul prevăzut și pelerinajul de a aduce mulțumirile promise la biserica Notre-Dame de la Lourdes, în lipsa celei de la Cazan, n-a mai avut loc. Această nou născută primise stigmatele spaimei care o agitase pe mama ei tot timpul cât o purtase. Fetița a murit de o problemă cardiacă la vârsta de șase luni, plânsă doar de doi ca ei. Cu prilejul acestei morți, am aflat din discuțiile servitorilor, comentând între ei nenorocirile noastre, că eram copii de vere apropiați, adică niște copii diferiți de alții. Bătrâna Nianca, vechea doica tatălui meu, cea mai în vârstă servitoare din casă, se bătea cu palma peste buze și spunea Am gura cu sută. Știa de ce ni se întâmplau astfel de lucruri, dar nu le putea spune. Mă duceam deseori în camera de așternuturi, un regat alb, unde bătrâna Nianca trona, costând înconjurată de alte servitoare, pentru a mă juca cu o pisică și puii ei, pe care îi ținea acolo Nianca. Puținele lucruri știute despre trecutul părinților mei le-am aflat de la ea. Deseori o auzeam strigând și Suspinând amarnic, până când va trebui să cos linsoliuri pentru copiii stăpânului meu, alte ori, gemea. N-am să te mai văd niciodată, gacina, gacinușca. Gura ei cu sută se descosea, am aflat în cele din urmă că tata fusese gonit de către tatăl său dintr-un loc numit Gacina, în Rusia, un adevărat paradis terestru. Plecase de acolo la fel ca Adam, luându-și cu el doar soția. Ca și Eva, mama fusese și ea blestemată. Fiul ei, zămislit după chipul îngerilor, un abel născut pe pământ de exil, se întorsese la cerul de unde venise, iar Nianca nu credea că se va mai întoarce vreodată de acolo. Fratele nostru care ești în cer și care refuzi să coborde de acolo Încetul cu încetul ajunsesem să nu mai cred că va reveni vreodată Din grădina mea de pe pământ, de unde îl chemasem din toate puterile mele Îi făceam acum semn să rămână acolo unde se găsea, în grădina din cer Dacă o părăsea, ce ar fi găsit plăcut la întoarcerea în mijlocul nostru? în casa părintească mohorâtă, o intrusă, Olga urla și se învinețea de furie fără motiv. Un major dom mai răutăcios ca un balaur care aruncase odinioară pisicuțele pisicii noastre mari albe în niște dulapuri unde le-am auzit plângând trei zile fără ca să le putem veni în ajutor. O nouă guvernantă urâcioasă, o poloneză, mama veșnic întinsă în camera întunecată în care nu se putea intra decât o singură dată pe zi pentru a ieși imediat de acolo pe vârful picioarelor deoarece mama Suferă de dureri de cap Tata veșnic absent plecat în Rusia Mai bine ca fratele meu Să rămână acolo sus Nu cred că vreun alt copil a privit cerul Cu mai multă dragoste ca mine era singurul spectacol a locilor mei. Mă transportam acolo cu ajutorul privirii și al gândurilor. Mă aruncam în acest ocean răsturnat care se întindea până dincolo de golful Gasconiei. De-a lungul plajelor celeste, la marginea valurilor norilor, în jurul stâncilor luminoase, am alergat și m-am jucat cu un copil care nu mai exista. Am mers împreună la aceeași insulă de aur. Am călărit scărușii pentru a ajunge în portul... Curâuri spumoase, și tot împreună am rostogolit în mare globul roșu al soarelui la Sfințit. Tot auzindu-mă repetând că fratele meu era în cer, am ajuns să cred cu nevinovăție că se afla acolo, dar nu în acel cer din cărțile de rugăciune unde nu voia nimeni să meargă, ci pe acele plaje pe care Marea Norilor le dezvăluia în timpul Mareei și pe vreme frumoasă, atunci când rămâneam ceasuri întregi nemișcată, cu capul răsturnat pe nisip și cu privirea țintită în același punct de pe cer, unde vedeam formându-se ușor și treptat, cu ajutorul unor mișcări imperceptibile, surâsul lui încântător. Cu alte prilejuri, fratele meu lua din flotila de nori al cărui capitan era o barcă de sidef care înainta spre mine, împinsă de vânt. Erau zile când cerul vizita cu adevărat pământul, ca în vechile imnuri religioase. Pe plaja pustie, care se întindea la marginea casei noastre, atunci când marea se retrăgea în depărtare, iar penisipul tare și umed se reflecta întregul peisaj celest, mă apuca amețeala în timp ce credeam că merg pe nori și puteam să alerg pe câmpiile aeriene unde aveam să-mi întâlnesc fratele. Îmi închipuiam că pietricelele albe și scoicile încrustate în acest cer răsturnat fusese resemânate intenționat de către el, pentru a mă ajuta să recunosc drumul pe care îl urmase. Eram fericită, eram nebună, credeam că îl văd la orice oră din zi. Aceste viziuni nu ținau însă, a ajuns să mai cresc puțin pentru a pierde comunicarea cu elementul divin pe care o avusesem la șapte ani și a cărei amintire mă bântuie încă la fel ca o muzică vrăjită înregistrată de inimă, fără ca memoria să fie reținut însă. Pe vremea aceea, cu ajutorul rațiunii în dezvoltare, am pătruns în adevăratul deșert al tristețelor, pierzând complet pe cel iubit. Mi-a stăpânit viața, a condus-o prin ocoluri stranii, spre scopuri pe care nimeni nu le putea ghici. A fost fără să existe, exista fără să aibă greutate, măsură, contur sau mișcare și a fost pentru mine, precum acel erou, care, fără să apară o singură clipă pe scenă, dă numele lui tragediei clasice unde nu e vorba decât de el." Astfel că, în chip de introducere la povestea vieții mele, ar trebui să scriu diminutivul numelui fratelui meu Alexandru, care în rusește se cheamă Sasha. Capitolul 2. Văd papagalul verde S-a întâmplat în anul când am ajuns la vârsta fratelui meu fără să fi făcut ceva remarcabil. Aș fi plâns de rușine în fața portretului noului Alexandru. Surorile mele mai mari, An și Elizabeth, îi fuseseră inferioare în toate privințele. Istorie, geografie, dictare și conduită. Acum știam că nici eu n-aveam să-l egalez vreodată. Ce aveau să facă cu mine mai târziu? Aveau să mă trimită ca pe surorile mele la acea mănăstire din Belgia unde își desăvârșeau educația? Mă temeam să le urmez soarta. fuseseră îndepărtate de noi cu un an în urmă și de la plecarea lor, casa construită de tatăl meu pentru a fi fericit înăuntru și pentru a avea în ea o groază de copii, răsuna la fel de găunoasă ca o scoică goală. Fetele au crescut și au nevoie de disciplină," spunea mama. Ar trebui cumpărată niște plictiseale ca să le dăm, spune Nianca. Rămăseseră prea vesele, prea zgomotoase, voiau să trăiască. De asemenea, nu se născuseră ca Olga după nenorocirea noastră și nu de deloc marcată de ea. Singură, fetița răutăcioasă, veșnic plângând și țipând, veșnic supărată, a găsit milă pe lângă mama. În această fică tristă, mama și-a recunoscut lacrimile. Dacă prezența mea în casă îi se părea încă suportabilă, era din cauza că mergeam pe vârful picioarelor și eram întotdeauna cu capul în nori. Mama înțelegea în mod neclar că, din pricina unor motive necunoscute, nu țineam de acest pământ. S-a întâmplat într-o dimineață de duminică. Mă revăd în drum spre biserică, împreună cu mama. Merge grăbită și cu privirea lăsată în jos. Încerc să mă țin după ea. Trecem prin niște câmpii, vom asculta slujba la Saint-Martin, vechea parohia a ținutului. Tata lipsește, plecat din nou în Rusia. De altfel, chiar și întors, nu avea să fie cu noi la acea oră și pe acel drum. Religia lui nu e religia noastră. De mai mulți ani, mama a părăsit religia greco-ortodoxă pentru cea catolică și am fost convertită odată cu ea. Biserica ortodoxă nu i-a păstrat fiul, credea că cea catolică îl va reda. Mergând împreună cu mama, înseamnă să mă simt singură alături de o umbră mai mare ca a mea. Înaintează rapid, fără să vorbească. Tăcerea care o întovărășește e întretăiată de clinchetul de argint al brățărilor care se ciocnesc pe încheietura mâinii. Brățările conțin păr al fratelui meu și primul dintă de lapte pe care l-a pierdut, astfel încât această mamă creștină e o cutie de maștevi. Urmăm o cărare acoperită cu spuma de mare și aflată între două taluzuri. Cel de la răsărit e umbră, iar celălalt e soare. Atenția mea, pe care mama nu reține rețină niciodată, e liberă să rătăcească unde vrea. Instinctul meu pândește aici și colo, adulmecă timpul și câmpia, ochii îmi sunt peste tot și descoper la marginea drumului găunos bruma albă de pe iarbă și stânci, urme feerice ale iernii. De cealaltă parte a drumului, una, două, trei ciuboții ca cucului, ca și părăluțe, primele care se deschid micuțe și mă urmează pe furiș, căci florile sunt pentru mine ca ochii prietenilor, mă spionează, îmi fac semne și schimb cu ele lungi priviri complice că fără a știe însă cât de mult și născută în acest ținut basc unde nu ninge aproape niciodată și unde iernile sunt dulci devin sensibilă la schimbarea anotimpurilor așa cum nu pot fi decât sălbaticii din nord cum erau fără îndoială strămoșii mei îndepărtați din munții Urali și de pe Volga Uitându-mă pe o parte a drumului la brumă și pe cealaltă la iarba verde, simt că încep să tremur. Aș dori să-mi pot exprima surpriza, să strig fericirea simțită de a merge între iarnă și primăvară, despărțite doar de acest mic drum acoperit cu spuma de mare. Aș vrea să pot fugi și să sar peste un obstacol, să dansez și să mă aplaud de a fi dansat. Dar nu-mi Aș dori să pot îngenunchea pe pământ, să-mi apropii de el chipul, să culeg aceste priviri, să sărut toți acești ochi care se deschid, să-i fac să clipească și apoi să-i văd cum se deschid din nou la sărutările soarelui. Îmi stăpânesc însă aceste mișcări dezordonate inspirate de vederea ierbii fragede. Știu că primăvara trebuie considerată de către noi drept epoca cea mai tristă a anului, că se apropie aniversarea, că bucuria jicnește și că trebuie să te păzești soarelui în fața aceleia care nu o mai are. An și Elizabeth, exilatele, au fost pedepsite pentru că au fost fericite. Cum poți să fi fericit atunci când l-ai pierdut pe Sasha? Mama spune deseori, fiicele mele n-au inimă. Neliniștită, încerc să-mi aud inima noaptea când totul e tăcut în casă. Gonesc veselia care urcă în mine în dimineața asta ca un abur asurzitor. Simt că am inimă, fiindcă explodează. Am părăsit drumul scorburos Ne apropiem de o zonă urâtă, despărțită în bucăți de teren de construcție Și acoperită cu panouri pe care citesc de vânzare Câteva vile nou construite se înalță în centrul pătratelor Pline de pietriș și cărămizi pisate Așa s-a întâmplat că din lăuntrul uneia din aceste case noi și urâte Unde se făcea curat și se deschiseseră ferestrele A scăpat un papagal verde exact în clipa când treceam noi pe acolo mi-a apărut, în plin zbor, cu aripile desfăcute, strălucitor și rapid, ca un înger cu cioc, ca un șoim verde care se repede la mine, atât de asemănător cu ceea ce mi închipuiam eu a fi un mesager divin, încât mi-a tăiat respirația. S-a învârtit o clipă deasupra capului meu, iar apoi s-a așezat comod pe manșonul meu de lutru. Am fost aleasă. Astfel mi s-a întâmplat ceva ce niciodată mai înainte nu mi se întâmplase. Un moment de fericire. Și din clipa care au urmat minunii, l-am acceptat ca un lucru firesc. O persoană care vede un miracol nu se mai miră de nimic. Mama e martora acestei bune vestiri care mi se aduce. Vede extazul meu. Zâmbește până și ea vizitatorului în naripat de pe brațul meu, a cărui greutate încântătoare face să-mi inima de emoție. O femeie s-a apropiat de noi Fără să o privesc, știu că a venit să ia paserea N-am să o apăr împotriva ei Și nici el nu se apără Femeia îl ia în mâini ca și cum n-ar fi fost Decât un porumbel mare și docil E domesticit, spune ea Amortizorul viselor apasă pe vocile lor Și le aud cum vorbesc cu glas scăzut Mama și ea Nu, doamnă, nu-i de vânzare, răspunde femeia de vânzare, de vânzare strigă panourile din jurul nostru, căci pământul se poate cumpăra, dar nu și cerul. E cu putință ca mama să fi crezut că fericirea se poate cumpăra? Capitolul 3. Marele eveniment Dragostea la prima vedere, dragostea fulgerătoare. Nimic nu mă mai surprinde din ce s-a spus atât de nebunește și atât de înțelept asupra acestui subiect. Am să fiu de acum înainte prevenită și credulă. Cunosc toată pasiunea, eu care m-am căsătorit fără dragoste și despre care se spune că nu iubesc pe nimeni. Îmi va fi de ajuns să mă gândesc la papagalul verde pentru a înțelege forța și adevărul cuvintelor de necrezut, pe care cronicarul din Verona le pune pe buzele Julietei atunci când Romeo, invitând o la dan, din prima clipa întâlnirilor, primește acest răspuns de la ea. Da, dragul meu domn, căci vă aparțin mai mult dumneavoastră decât mie." De ce pasiunii mi pasiunii mi-au fost arătate timpuriu și cu ajutorul unei păsări?" Nu știu cum să o explic. N-am deslușit decât mai târziu motivele care au produs în mine acest exces de sentiment." Dragostea ta nebunească pentru papagalul verde a fost consecința firească a plictiseli și a pustietății sentimentale în care părinții te-au lăsat să trăiești, îmi spunea bătrânul nostru doctor, când după mulți ani discutam despre evenimentul de neuitat. Te lăsau să mori de o inaniție a inimii, a adăugat el. Copiii se nasc posedând cu toții capacitatea de a iubi, fără să aibă însă mișloacele de a o face. Au la fel de multă nevoie ca și oamenii mari să se creadă obiectul unei preferințe exclusive. Această iluzie, indispensabilă fericirii, este asigurată mai întâi de doică, iar apoi de mamă. N-am putut să cred o clipă că ocupam primul loc în inima mamei mele, umplută complet de un altul. Nu m-am bucurat niciodată de o situație privilegiată pe lângă vreun suflet și niciodată nu mi s-a arătat vreun semn de oarecare preferință, până în ziua când căzând din cer, papagalul verde s-a avântat spre mine. Da, asta mi s-a întâmplat și nimic nu ni se întâmplă nouă copiilor îndoliați fără ca orice urmă de amuzament să fie înlăturată din principiu noi care trăim ca poporul evreiesc din amintirea unei fericiri dispărute. Nu puteam nici măcar să-mi spun că această nefericire inventată, moartea fratelui meu, din care se hrănise până atunci sensibilitatea mea, m-ar fi atins direct. În acea viață lipsită de emoții afectoase, pustie de aventuri, concentrată în întregimea asupra unui eveniment anterior trecutului meu, a să se loc o minune, ceva se precipitase. Am văzut producându-se această breșă minunată, prin care viitorul neprevăzut a dat busna în prezent și l-a ocupat complet. Așa cum e obișnuit în marile iubiri, obiectul pasiunii mele corespundea prin mii de afinități secrete preferințelor mele estetice și ajunsese să le stăpânească pe toate. Paserea purta pe penele ei culoarea primăverii. Era la fel de verde ca iarba și adoram primăvara, deși ni s-a interzis să o iubim. Pentru noi reprezenta anotimpul morții. Pasărea avea aripi, un cioc ca și gheare tăiate ciudat, iar rângerul ciudățeniei m-a atins cu aripa lui. Fuzesem crescută întăcerea forțată a casei, pe care tristețea și durările de cap ale mamei o făceau să fie mută și unde nu răsuna niciodată o voce omenească, iar această pasăre vorbea pasărea trăia, virtute supremă care le dăpășea pe toate celelalte. Era un obiect viu de dragoste, iar eu mă sistem de dragostea pentru fratele a cărui înfățișare dispărea ca norii. Mai târziu, analizând gusturile și preferințele, am găsit în ele urma violentei emoții vizuale provocată odinioară de apariția păsării. M-au cucerit întotdeauna artele exotice și în casele în care am locuit, o daia mea preferată eram podobită întotdeauna cu mătăsuri de un verde dulce, ca iarba tână proiect pictată pe un fundal întunecat. Ochiul meu a păstrat imaginea încântătoare a papagalului verde, așezat ca un buchet de flori proaspete pe manșonul de lutru și de atunci am încercat să recompon în jurul meu această armonie. Tabloul care mi-a stârnit cea mai mare plăcere în viață este acea bună vestire al lui Lipo Memi și Simona de Martino, care se află la muzeul Ufiții din Florența. Am simțit la vederea lui un șoc asemănător celui încercat când am zărit pasărea prima dată. Nu-mi venea să cred, am închis ochii din instinct pentru a mă apăra de bucuria prea puternică. Îngerul scânteător și furtunos, care îngenuncheasă la picioarele fecioarei înspăimântate, cu aripi ascuțite ca niște cuțite și cu ochii crispați sub creasta diademei, semăna ca un frate cu frumoasa mea pasăre. Ignoranți de forța dragostei, copiii au pentru ea un imens dezinteres. În ziua când papagalul verde s-a abătut asupra mea, nu mi-a trecut o clipă prin minte că s-ar putea să-mi aparțină. Încântată de vizită, nu făceam socoteala să capturez vizitatorul. Iată de ce am fost scandalizată să o aud pe mama punând acea întrebare stranie femeii. Începusem să iau cunoștință printr-o revelație deosebită de adâncimile dragostei mistice și am știut din instinct că plăcerea dragostei constă în a iubi. În zilele următoare, stăpânită de un sentiment de reținere inseparabil marilor pasiuni, n-am mai încercat să revin pe scurtătura unde avusese loc întâlnirea. Credeam că hazardul va înceta să mă mai ajute și, de fapt, în duminica următoare s-a inaugurat capela construită în parcul nostru, așa că nu ne-am mai dus la vechea parohie a ținutului. S-au scurs mai multe luni în decursul cărora n-am încetat să hrănesc în suflet amintirea păsării frumoase. Apoi, într-o după-amiază de vară, am revăzut-o brusc. Eram pe râul în fața unei magazin strâmt și lung, pe care un stor mare și roșu îl cufundase într-un întuneric de infern. Dragostea mea mea a apărut în fața ochilor fermecați. Stătea pe un mic trapez și de data asta era de vânzare. Capitolul 4. Totul sau nimic Eram doar cu mătușa Alex când am trecut prin fața magazinului vânzătorului de păsări. Mătușa și-a dat seama că m-am oprit brusc ca și cum m-ar fi pălmuit cineva. S-a întors și mi-a urmărit privirea ațintită asupra papagalului verde și a înțeles că eram extaziată. Ca și mama, mătușa Alex concepea dragostea drept posesie. Ori pot să jur că, până în acea clipă, inima am rămăsese pură și că iubeam fără să vreau nimic. Dar începând cu acel moment, am dorit, am dorit nebunește să posed obiectul dragostei mele. Tortura dorinței și a speranței a început pentru mine în minutul precis când mătușa Alex, acționând ca răspuns la implorarea care se citea în ochii mei, a intrat în magazin și mi-a făcut semn să o aștept afară. A ieșit imediat și m-a luat cu ea fără să scoată o vorbă. Mătușa Alex, văduva unuia dintre unchi mei, era o englezoaică admirabil de frumoasă și de nefericită. Îi plăcea să vină câteva luni pe an pentru a se izola la Biarritz în casa noastră. Găsea acolo o familie numeroasă, compusă din persoane singuratice. E mai rău ca la mănăstire la voi, îmi într-o zi Suzanne, camerista bască, care ne părăsise pentru că îi plăcea să râdă. Mătușa Alex nu râdea niciodată. Ca majoritatea oamenilor de felul nostru aveam rude în aproape toate țările Europei și prin ele învățam o altă geografie decât cea predată de obicei copiilor de vârsta noastră. Cunoșteam harta caracterelor naționale. La nouă ani știam să nu pun întrebări unei doamne englezoice asupra intențiilor ei. Ori Mătușa Alex își arătase intenția intrând în magazinul cu stor roșu și cerându-mi să nu o urmez. Nu trebuia să te informezi asupra rezultatului unei conversații la care n-ai luat parte, chiar dacă de asta ar depinde fericirea ta. Aștept să fii informat. În acea după amiază de vară, mătușa Alex planuia viitorul și am întovărășit-o pe drumul spre Saint-Jean-de-Luz, văzând în ea mesagera destinului. Nu era nici din respect față de regulile sociale,